فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات اعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسانا الى يوم الدين ما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال <تصفيق> i e, trebali večera za završimo onaj zadnji dio, završni dio, gdje je ostao onaj najbitniji vezan za za kufr utaguta. Pa zato smo naslovi e, večerašnje predavanje da je govor o tagutu i njegov razumijevanje. Prije toga nam je ostalo nekoliko nekoliko rečenica koje trebamo e, pročitati i lagani komentar dati na njih, jer se inače detaljnije obrađuju u drugim akidijskim knjigama. A na samom početku, ovaj, vezano za tog uta, želim da, da nas malo eto, uvedem u temu, da nas zagrijem, a to je da ono što uglavnom mi smo slušali i znamo, opće poznata stvar, da je prvo što je Allah Žešanu naredio svojim robojima, a to je iman u Allaha, vjerovanje u Allaha, svana i kufur bih tagut, i da čine kufur utaguta. Uta uta'. I da vas poznati, Kur'anski ajeti to, koji govori u tom kontekstu, وَلَا قَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ عُمَّةٍ رَسُولَا اَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ وَاِشْتَ نِبُوْ تَغُوتِ Mi smo svakoj skupini na ljudi poslali poslanika da obožavaju Allaha, da mu ispoljavaju ibadet, وَاِشْتَ نِبُوْ تَغُوتِ i da se klone ta aguta. I što se razume iz ovog ajeta, I drugi hajta, da je Allah svana tada obavezao muslimane da, da, da, da imaju iman u njega i da imaju kufr u taguta. To je potvrđeno također ono u koranskom hajta suri Beka lajk, Rahef i ima prisilu vjeri, koji govori također da, koji govori spominje znači vjerovanje u Allah, odnosno kufru taguta i vjerovanje u Allah, Đelešanuhu gdje se spominje na jednom jedno mjestu, znači jedno do drugo i takvi ajte ima puno također hadisa ima to kao što je hadis koji bilježi muslim u svome sahihu od Tariqa ibn Šejm u kojem je došlo da je poslanik s.a.v. rekao men qale la ilaha idallah وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُوا مِن دُونِ اللّٰهِ Kaže, ko izgovori ila, ila, la ilah ilala i učini kufr u ono što se obožava mimo lahđe lašanuhu, فَكَدْ هَرُّمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَبُهُ عَدَ اللّٰهِ Ker zabranje nam je, zabranje je negovi imetak, njegova krv, a račun će polagat ko lahđe <clears throat> Iz ovog se razumije, znači da musliman mora da da da ima dvije stvari a to je iman u alaha dželšanuhu, ili kako u hadisu, da je izgovorila ila hilala, i da ima kufr utaguta, i da je to sastavni dio e, ove vjere. E, naravno, po ovom pitanju mi dobro znamo da ima veliki džehl i neznanje među muslimanima, jer ne izučavaju, i ne čitaju, i e, skraćuju svoje poznavanje vjere na neke opće podatke. A, e, a zapostavlju ovu ovu bitnu stvar koju treba naučiti. Međutim ovdje imamo jedan jedan veliki problem. Evo ja ću ga ovako pokušat ovaj, da da ga slikovito vama dočaram. Evo recimo ja ću početi od svojih roditelja. Moj otac i majka koji su pri rata vjeri i klanjali i postili. I evo bašovi dana ja njih pitam šta je to tagut? Kaže moj babo, jo, men to poznat kada čuo sam to. Poznat mi je nešto. A mama se zezala, kaže, jel to se jede? Ne znaju mi roditelji šta je tagut. Reko, babo, jesi ti učinio kufaru taguta? Pa kaže, drago, znam da nešto ima to. A ne, ne, ne, ne kontante, kaže. Uglavnom ne znaju. E sad ja vas pitam. A sad kad vas pitam, vjerojatno od vas svi imate tako, vjerojatno koji su u vjeru. Mnogi od vas imaju roditelje koji su u vjeru. kad bi pitali, a pitajte kad uđete kući, jesu kufra u Taguta? I vjerojatno što vidite da ne znam ni šta je šta je Taguta, kamul kufra Taguta i kako se to radi. E sad da vas ja pitam, jesu oni muslimani ili nisi muslimani? Jel' li im se, se pusti objasni? Šta se do sad bile? su bili muslimani ili nisu bili muslimani? Jelim se potvrđio Isla? Ne potvrđio. Kako se potvrđio? Ovdje kaže da moraš imati i, i kufru taguta. Uome je, je kufru, kufru taguta va yumin bi Ko učini kufru taguta i vjeruju Allah. Moraš dva ispuniti. A on nemam pojma šta je taguta. Kak to? Kakav imam? Gdje ime Asl Dina što bi Anamoni rekli? Gdje ime temel vjeri? Gdje je kufru taguta? Živije živi 45 godina u vjeri, 17 godina u vjeri, nema poma je pomaštajk kufra taguta. Ako nema je pomaštajk znači ga ni radio, tako? Logično. Ilmože jesam. Zar nije to obična stvar? Ako ćemo išto logikom, znači nema u sveoj, novi dali je svetu se slučaj anfir. Pa ja stalno znači što je kufra taguta. Ko je to pričao i pri pri kakav kufra taguta? Tagut se predvodi kod nas, Bessi Kortupravo, svugde je šeitan, glavno. Prevodi Tagut u Koranu, da je šeitan, jest, jedan, jedan Taguta je šeitan, ima sumnji. Što vam ovo spomenijem? Znači, da ovdje, ovdje se lome koplja po pitanje razumijevanja Taguta. Ovdje, ako pogrešno razumijemo, ićemo ovom logikom, sa što sam ja vam pričao. Znači, ljudi ne znaju šta je kufar Taguta, niti ga učinili, To govorim onako uopćeno da su činili trkot. A kamo li da su oni tam protekvili, tam polaaropskog svijeta, vladara i ostali, ta guta. i lodade. Ili odavde? Ili Turskoj? Da potpune svoj iman? Znači, to je upintna totalna. Znači, znači, pravo se poljulja i temelju ovdje. Nešto nije u redu, redu razumijevanje ovog. E, to je bitna stvar koju ću mi govorit večeras. Kako razumijeti Kako je tu stvar? Šta to znači Kufr utaguta i šta ćemo s ovim našim muslimanima, običnim muslimanima koji, mi kontamo da su muslimani, klanjamo dženazu, tetiraka muslimane, a oni uglavnom ne znaju šta je Kufr utaguta, nije ga čini onako kako, kako evo, mi sad govorimo ovde. Bar spoznavanje te, tog termina i te terminologe. Ovo je jako bitna i osjetljiva stvar. I zato imamo onu drugu stranu koja dođe, koji je za nas i čak zadaje, daje, znaš, kad nije ono činio, kažu uopšte, falimo Asla Dina, koji je Asla Dina, Fal, znači, Asla znači temelj, Talj, temelj Dinamo, jer koji, kaže, Kufrut Aguta nije uradio. Ali on se malo dalje, kao on nisprotekvirio sve onih koga treba protekviriti, od Ladara i tako dalje. E, zato što večeras, kad, kad, kad, sam priđem ovaj uvodni dio, vraćamo se na, na razumijevanje tog, tog, a, a, tog spoja između toga kako čovjek može biti vjernik da ispuni šest imamskih šartova kojim učeva Amen tu billah ono što učimo u mektabima al tako Amen tu billah žena kad se prije, kad se uda i ona kad hođe mora pauž da bi da bi hođa vjenču mora Amen tu billah pročitati. Vi to znate? To je tako biglo. Mora da no, Amen tu billah. I to je potvrđuje nje niman. I mi smo o tome govorili tako da bi čovjek bio vjernik mora ispuni timamske šarte. Gdje je tu kufru taguta? fasta sad onda ima tu nema tu neka kolizija el treba i a, šest imanski šartova i kufrta guta ili ili ili jedna upada ulazi u drugu i kako to sad razumjete al dobro o tome pričamo govorit jako bitna stvar i tu ako, ako stvar ne razumijemo onda ćemo imati to što imamo u praksi ovo el ovaj, da moraš moraš perspektiv nekog <hums> Dobro, da krenemo ovdje redom. Znači, mi smo došli, prošli put, znači što smo radili, došli smo do zadnjeg, o uh, akimadallahu lehu din, znači riječ o trećem temelju, o poslaniku sallallahu alayhi wa sallam, i zadnji što smo spomenuli, znači da je Allah šanu potpunio sa vjerovisnikom Muhammedom sallallahu alayhi wa sallam vjeru, pa smo spomenuli onaj ajet, poznati aj surim, ajde treći ajet, ili ono akimadallahu alayhi wa sallam, A onda dalje, čini mi se ja sam vjerovatno spomenuo uh, u Adeli lalamauti kada je on umoru da je preselio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa sam zbog toga spomijao ono um, slanje uh, slanje selama poslaniku i tako dalje. Je l' tako? Kečart. E. Eh, I nota što baš. A onda dalje, a onda dalje uh, dolazi na van nasu ida ma tu yubathun. Kažu ljudi kada umru kada umru biće proživljeni odali do kavluhu ta'ala kaže dokazato su riječi uzvišenog eh, minha khalaqnak wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum ta'atan ukhra oni smo vas stvorili i u njoj ćemo vas vratiti i od nje ćemo od ćemo vas ponovo izvaditi znači riječi ona nam ljudima stvoreni smo od zemlji, osnova stvaranja ljudi da smo stvoreni od zemlji, a poslije od kap sjemena a, bićemo unju vraćeno znači kad umremo kopano ukopamo se u zemlju i bićemo proživljeni iz zemlje bićemo proživljeni sa unje dano zemlje. Šta kaže Khuluhu Tala, wallahu an batakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum fihi wa yukhrijukum ikhraca. Također potvrđuje i Isus stvar, uh, ala džashanu va svorio od zemlje. Uh, za tim nas za tim čas vratiti unju. I kaže v u i jejehrađa i ponov čas izmatiti zemlji na či istom kontekstu a govori. a zatim kaže u Waba Wabadel Bai, Mohasebun Wa, uh, wa Medzijun bi amali. Kaže a nakon proživljenja ljudi će polagati račun Mohasebun, Polagačee račun. Waameđzijun bi amali i bi će nagrađen ili kažni izshodno svojim dijelima. Kaže da dokazato va kao vodi ga quluhu ta'ala dokazato sureči uzvišenog vodilahi ma fis samawati wa ma fil ard li yajzi alladina bima amilu wa yajzi alladina ahsanu bil husna. Kaže Allahu je pripada sve ono što je ina nebesima i na zemlji. Kaže da bi kaznio oni koji budu loše postupali. Kaže ovo ježeljadine bil husna a kaže ka, oni koji budu e, ispravno postupali, kaže da je nagradi, nagradi, dobe, nagradi lijepom nagradom na Hiretu. E, naravno, sad ovdje mi trebalo da spomenemo šta znači to bath proživljenje, šta znači proživljenje, kako to učenjaci stumači, mada se u detaljniji istražuju u drugim knjigama, akidetskim, proživljenja da je to u stvari, da je to vraćanje duša, insan, čovjek kada umri, smrt definicija smrti je rastavljanje duše od tijela duša ostane živa a tijelo a tijelo znači počinje da truhne postane mrtvo znači smrt je u šerijatu od izlazak duše iz tijela proživljenje ponovno na hiretuje u stvari vraćanje duša u tijelo. I sad naravno ostaje ona tema gdje borave duše nakon smrti na kojim mjestima, tako da što je što tema za sebe izučava se drugim knjigama, poput uh, akideta, a vi u nju ima govora o toj temi. Uh, kada će biti proživljenje, na koji način, kad se puhne u rok prvi, drugi put, i tako dalje, onda hisa, polaganje računa Šta znači polaganje računa? Znači, izbrajanje dijela svakog pojedinačna na sudnjim danu. I džezar, odnosno kazna ili nagrada, znači, shodno, znači osobi koja će završiti u dženetu ili u džehennemu, znači, njegov završetak, a to znači džezar, što znači, značiti i nagrada i kazna. Dobro. Znači, ovdje nećemo ulaziti u detalje, jer ove ovaj stvari svi izučavaju na drugom mjestu. I, u stvari, ovdje je riječ o govori o poslaniku sallam selem, a ovdje je samo usput spomenuto stvar sa, či, sa čime je došao poslanik sallallahu alaihvim selem. Znači, to su usput pojašnjava jer su ovo inače, znači akidijske teme koje govori o, o ono što se dešava na hiratu. Oman oman kithabe bil ba'ati kafar, kaže, a onaj kok, ko smatra da je proživljenje laž, on kafir. Znači, to je, to je uvjerenje kufra. Odnosno, ko smatra da neće bit pro, da ljudi neće biti proživljeni, da nema sudnjih dana. U Odelidu Kaulovu Tala dokazato su riječi uzvičano za amedladine keferu ele yubatavu. Tvrde oni koji, koji čini koji su kjafiri, da neće biti proživljeni. Što znači, da vajte uspomenite da onaj ko, ko smatra da ne, neće, neće biti proživljenja, da, sudnji, da nema sudnjih dana, da je to dijelo kufra belavo uh, Rabbi recci, uh, tako uh, uh, bi čee kako tako mi moga gospodara, tu a un Sigurno, ćete biti proživljeni. To male tu ne bi bičete uh, obaviješeni, o onome što ste radili, kakoste kako postupali v dal ka dolah je sir, a to je Allaho žešagu lahko iaga no. V uh, nasavku kaževo Arsel Allahu Ž mija Rusul kaže Allah Češanoj poslao sve poslanike mu beširine u munzirin. E, mu beširin, znači da, a, da obraduju, obveseli munzirin da upozori. Znači tu imamo bišare, imamo nizare. Znači bišare znači a, doni, do, kao donijete ono radosnu vijest, obradovati ljude šta ih čeka, ako budu pokorni slijedi svoje vjerovijesnike koji budu mislati. <kli> I nizare, <kli> odnosno Koja će, propast, koja će biti propast za onima koji budu nepokorni, neposlušni vjerovijesnicima. Vodalilo kao luhu tala, duka zato svi riječi uzvišeno, rusujem u beširinu, muzirin li el la jekuna li nasa, anullahi ba'da rusud. Kaže i vjerovijesnike slali smo u beširinu, koji su obveseljavali, radovali ljude muzirin, koji su pozoravali kako ne bi ljudi imali protiv Allaha huđe. Sa poslanicima je došao dokaz protiv nas. Dokaz protiv ljudi, da postoje lađe šanu, da nas se stvorio, zašto nas se stvorio, da nam je objavio knjigu, znači vjerovjesnici i poslanici, oni su dokaz protiv nas. Da ne bi mi došli preda lađe šanu i rekli, gospodaru naš, mi nemamo pojma to, da je trebalo to tako, da smo trebali ovako, da smo trebali onako. Znači, zlanje vjerovjesnika, poslanika je vjerovjesnika, poslanika je dokaz protiv nas. Kažu da je prvi od njih Nuh, a posljednji Muhammed. Prvi poslanik je bio Nuh, Muhammad, a posljednji je bio Muhammed. Ina nema nakon Muhameda nema uh, uh, poslanika, nema vjerovjesnika. Allahu wa khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'dahu. I on je pečat vjerovjesnika, nema vjerovjesnika nakon njega. Kao što tekst hadisa a u Kur'anu skonaute došla khatemun nabiyyin pečat vjerovjesnika. Godilu qalu taala ma eba ahadin mir rijalikum walakin rasulullahi wa khatamun nabiyyin. Muhammed nije otac niti nikog od ovih ljudi. Walakin rasulullah, znači on je on je Allahu poslanik wa khatamun nabiyyin pečat vjerovjesnika. Pečat znači završetak, kraj takoj pro pro donoćeno krod konfesira ehli sunneta jer ovine knegirovi sadovi novi što se pojavljuju poslanici i savremeni koji poslan nisam da go vijesio da će se pojaviti onegira da to da taj aj znači to pa kažu može biti posle njega biće poslanik i tvrde da se da su poslanici Ovo se danas u, kod nas malo u čestlo iz naših čak krajeva ovaj. imamo sad onog tamo merc što se proglasio da je poslanik onaj senad brković kako se zove brkić ja I on za sve protu, ona, izjavio da je poslanik, i da je ne znam poslanik, a i proroke, kaže, proriče na dešavanje, događaje i tako dalje. Ne samo u prošlost, nego znam i budućnosti. A imamo i u našim krajima se ovdje pojavila žena, poslanica i tako dalje. Znači, tu je to baš postalo u modi u zadnje vrijeme. Ova, a nagovještio je poslanik, sam znam da, da će biti oni koji će, koji će tvrdi za sebe da su vjervjesnici, kada da bude lažljivci. Uh, kaže u dalilu ala enne Nuhan evvala rusul, a dokaz je Nuh prvi poslanik. Načalskih izmrđu vresnika poslanika, govorili smo o tome. Ima veliko razilaženje. Kaže, to su riječi uzvješta kolobu ta'ala, inna uhajna ilike kama uhajna ila Nuhin wa nebijine min ba'dih. Kaže, mi smo objavili tebi kao što smo objavili Nuhu i vjerovjesnicima nakon njega. Uh, naravno, ispravno znači da je prvi poslanik da je među ljudima bio nuh, a da je u stvari prvi vjerovjesnik da je vjerovjesnik bio Adem, ali ih i selam. <hlas> znači, razlika između poslanstva i nubuvata vjerovjesništva. Uh, znači, uh, da ono što je se objavljivalo Ademu, ali ih i objava koja je bila, znači, to je bila objava, znači, nadahnuće vjerovjesničko. E, iako je, znači, iako on bio prvi od stvorenja, znači, Adem Alehi Hissalam bio ujedno i vjerovjesnik. Ada slanje poslanika sa poslanicom, da je bilo, da je, da je počelo sa Nuhom Alehi Hissalam. Gledano, većina učenjaka je na ovom stavu. Dobro. E, nastavku kaže... Naci idemo odatle da dođemo do onog zadnjeg dijela što najbitnija to je vezano za za taguta. Kažemo kullu ummetin bi'atha bi'atha Allahu ilaiha rasula. Kaže svakom umetu, svakom narodu, svakoj skupini, narodu kad kažemo ovdje, kad se kaže narodu, ka slatje poslanika. Kaže narodu ovdje se ne misli na ono današnji termin kako mi mislimo narod, da neko sad kaže dobro, ako je došo, ovaj spominjemo taj ayat kaže on dvadeli kao taala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin mis uh, masfakum mi poslali svakom umetu svakom narodu uh, svakoj skupini ljudi poslanika an ya'budu allaha shani butagut da allah jalla shanuhu da allah jalla shanuhu i da se kloni taguta uh, kaže on minnur ila muhammed svakom umetu poslanik od Nuhu do Muhameda kaže je amorun bile ibadate ila da se čini ibade samo lađ za shan wahdehu i naha hum azabranivaz min ibadet taqut azabranivaz da čini ibadet aqutima i onda spominje ovaj ajet. samo da se vratim na ovo znači to kad se kaže da su slati poslanici svakom narodu misli se u današnjem pojmanju naroda u smislu da neko kaže el Pa dobro, koji je poslanik slad Rusima, koji je njima poslanik slad, koji je poslanik slad Japancima, koji Kinezima, koji indicima i tako dalje. Ne misli se u tom kontekstu e, narod umet, znači umet misli se u kontekstu umet o skupina ljudi kojima je slad, kojima je slad e, poslanik ili nakon njega vjerovijesnik. <hums> U offte dal Allahu a žemi ali ali ibadi, el kufre bit tagut ali imane bila. Obvono š smo malo prispomja ali kaži u oftara dal Allah Allahđlešaanu je učinijo farzom. obavezao je Ada žeemi ali bad svi njegovim robovima. učinio je obezu kufr bit tagut, da učini kufr utaguta. U al, iman, u al iman, bila. I da imaju iman u Allaha dželšana, vjerovanje u Allaha dželšana. Eto je ova tema koju mi sad otvaramo, a to je riječ o tagutu i šta to znači i kako to razumjeti u kontekstu onog što sam načetku na malo prije spomenuo. <clears throat> Ali ćemo ići ovdje do kraja, što je ovaj, da se vratimo ovdje na ovo što je spomeno u knjigi, knjizi, pa ćemo onda vratiti na ove druge komentare da malo proširimo pa onda uh, je قال قال ابن القيم رحمه je ibn ul qayyim rahimehullah taala rekao je ibn ul qayyim rahimehullah taala wa maana tagut značenje taguta znači da ta definicija taguta šta je to tagut u stvari ovo je jedna od tih definicija inače ovaj uh, kod učenjaka kad govori o tagutu imaju različite definicije a uglavnom svode se sve uglavnom na jedno uh, ovo što naudi Ibnul Qayyim ode ošvari što prenosi od nekada su i pri Ibnul Qayyim učenjaci neki spomen ne ovim de, deci jednom ovih riječima kako on rekao nego malo drugačijim riječima po čak i Berberi Taberi sunte tafsiru tako spomnje. Kaže značenje taguta ova definicija koju ode naveo jedna od kako kažu učenjaci jedna od naj najcilovitiji koja obuhvata sve vrste taguta. Kaže značen taguta, kaže Mate te bihil abdu. Inači u ono nas poznato ono, da je tagut uh, uh, ma ubi min dunila. Ono što se obožava, mi ma lađe lešanu. Međutim, to je jedna vrsta taguta. Da se nešto obožava, mi ma lađe lešanu. A ovdje je ova definicija koju navoju Ibn al-Qa'im, znači ona je cjelovitija. ma te džaveze bihil abdu haddehu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Kaže, eh, tagut je, ono sa čime rob pređe granicu kaže odma buda, od ono što se obožava matbund, od ono što se sledi, slijedi ono od, od onoga čemu se biva pokoran. Od ono što se obožava, pređe granicu, što znači pređe granicu? Znači, pređe granicu, digne nas, eh, ka kažemo u ovom prvom, pređe granicu ala, neki rob Allahov, U uopođenju prema Ma'a ma, ma Budi ono što se obožava, znači digne nešto mimo Allaha Želšanova, stepen božanstva. I time, znači, učini to što obožava, učini ga tagutom. I zato učenjaci kažu, znači, tagut, pod tagut spadaju, znači, kipovi, evlije, evlije, oni, kaborovi šahida, dobrih ljudi i tako dalje. Znači, sve to ulazi pod tagutu kaže onda uh, matbu in au matbu in ono što se slijedi ko se slijedi u islamu muslimani slijede ulema kako može biti ulema tagut uh, ulema koja ispravna ulema istinski učenjaci oni ne mogu biti tagut kao što kaže uh, ibn usejmin u svom svom komentaru koji je preveden kod nas tri načela uh, kaže od uh, oni uh, znači, uh, tagut od oni koji se slijedi Nači odnosi se ovdje na ulemu, ali ulemu, znači, tu dijelimo na, dva, na dvije skupine. Ulema, ispravna ulema, bogobojazna, koja a, znači, radi po svome znanju, ispravno znanju. Znači, oni ne mogu, naravno, biti tako budi. Nego, kaže, misli se na ulema, u su, na, znači, lošu, zločastu ulemu, koja šta radi? Poziva u dalalet, poziva u novotarije, poziva, poziva ohladivanje harama i, i oharamljivanje halala, Na tu su u odnosi. Znači, uh, uh, tako da uh, skupina u lemi koja je na ovom stepenu može biti tagut. E sad, naravno, glašemo uh, ovaj, tu, vidjet ćemo poslije, znači, se, ako se nešto nazove tagut, to ne mora znači da automatski mora biti kjafir taj ko, ko, ko, se, ko se nazove tagut. I o tome su učenjaci govorili. <clears throat> Dalje, ovo treći. Kaže, evo mu da se prijeđe granca u opođenju prema onom kome se biva pokoran. Kome se biva pokoran, emirima, namjesnicima. Znači, tako da imamo ovdje tri, tri ove, znači, u tri stvari se može upast u tagustva. U onome što se obožava, pa se digne nešto, ima laži šan na stepjen božanstva, pa postani tagut. Sjedno, bilo to zadovoljno sa time ili ne bilo zadovoljno? Onda, ovaj ono što se slijedi, a slijedi su lema, učeni ljudi, Znači, skupina od njih može, biva, ulazi u tagute, skupina ne ulazi, naravno, koji su ispravni. Treći, ima koji se biva pokorani, a to su namjesnici vladari. Koja, ko od ladara biva tagut? Biva tagut onaj, znači onaj, kako kaže šehe Uthemin, kažu, umeraju su namjesnici zlo, koji, koji rade po zlu, pozivaju u zlo, odnosno, a znači rade suprotno onome što Allah džashanu i njegov poslanici su naredili u to ulazi znači oni podpadaju pod taguta a to ćemo videti posle kada navede a, a, a, kada je naveo pet vrsta taguta na rusuhun znači a, glave taguta najbitniji taguti koji će doći posle koji je otava gitu كثيرون kao mnogo je taguta u rusuhun hamse a glavni su od njih pet znači, navesniji. Da se, znači, to je ta definicija koja je navijem na no, Kajmi, ona je naj, najopširnija. Jer ako uzeli ono definiciju klasičnu, što se ispomlije, definicije Taguta, da se kaže Tagute ma ubi de min duni la, je, ono, kaže, sve što se obožava mimo Allah želešanu. Onda tu fali još jedan dodatak, a to je Bahuva radin bihi, a da je on zadovoljan. Što se obožava mimo Allah želešanu, a da je on zadovoljan s time. Što? Jer danas kršan obožava Isu, aleyhi selam. Znač učinili se ga božanstvo, digne na stepen božanstva, međutim, on nije zadovoljno s time, niti je, on nije odračao od toga, preto me ne može se on kao on, vjerujesni, nazvat tagutom. A, a znači njihovo ponašanje je to da obožavaju taguta, digne su ga na stepen taguta, a, a u stvari on sam po nije tagut. Znači ne možemo njega, znači takođe, e, e, takođe znači te učene ljude koji neko digne na stepen taguta, recimo danas imamo klačno ovaj, da recimo Kabor imama Šafije, koji u Egiptu, pa dođu ljudi uh, čini, upučuju određena, uh, određene vrste i bade tako njegovo kabura, koje, što je širk znači, dili su ga na stepin božanstva i onda uh, će reći, pa dobre je on tagut, onda imam šafija je tagut znači, ne možemo reći da on tagut znači, to što oni radi pogrešno, to je dijelo širka a ne može se nazvati neko koji je bio na haku, na istini, koji je bio ispravno da se on naziva tagut, to tome, o tom su činjaci govorili i ovo, i ovo naglasili da ne bilo zabune oko toga dobro, onda n Muhammed ibn Abdul Wahab na kraju nabraja tih pet vrsta taguta. Kaže prvi od njih je <clears throat> prvi od njih je kaže, uh, kaže Iblis. Kaže Iblis, uh, la'anahu Kaže Iblis uh, da ga prokune Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, o kogovde ovaj dali priliku spomena Iblisa? Da li je propisano? Da li je propisano da se on prokune? Da se kaže la'anetullahi alihi ili nije, ima oko toga razilaženjima učenjacima, skupina smatra da to nije propisano, skupina smatra da je spropisano, priliku spomeni njegov ime da se kaže la'anetullahi, jedini dokaz koji oni imaju, da to je da, da, da, da la'anetullahi, la Allah ištanu proklinje. A ne, da prilikom njegovog spominu u Kur'anu kaže la ne Dobro, što je tema za sebe nije bitno. Znači, prvi od taguta koji se navodi i tako uglavnom u tefsir, tefsijskim ajetima gdje se spominje riječ tagut u Kur'anu, jedno značenje, poznati značenja je to i tako be, prevodi uglavnom Besin Korku da je, da je u stvari tagut u stvari iblis iblis, znači e, narodno mislim se ovdje na šeitana koji poziva u ibadet nekom drugom ima lahđele šanuhu i narodno dokaz za to je mnoštvo, znači ne treba se toga obježivati a dovoljno je reč LM elem ahed ah, ileikum ja beni adam elata budu šeitan innehu lekoma dumu bin zar znači, nisam se dogovorio obavezao vas sljedben, potomci Adema da lata budu šeitan, da ne činite i bade šeitanu, da ga ne dižite na stepen božanstva, a mi tu danas imam, znači danas imate, čak imate ovaj, imate uh, sektu, ako je možemo tako nazvati, koji sebe smatre da su, da su obažavaoci šeitana, obažavaoci šeitana u arabskom svijetu ima i ta sekta, odjel, od, od one koja ima na zapadu, koja od kojih su obožavatelji Sotoni, i kako je nazivaju. Znate u sektu prava koji obožavaju i blisa koji blagžavaju Sotonu. E, njihov argument zašto ga treba obožavati, kaže zato što je on bio prkosnik i jedini smiju su sprotiviti Allahom, Đelešanu, i zaslužuje da... i tako dalje glavno znači oni koji pozivaju zlot oni su u toj skupini e, oko toga da je iblis, jel, da je tagut toga nema, ne treba se ubleđivati, to jasno ko dan. Onda imamo, kaže drugu drugi kaže men ubide vahuvaradin kaže onaj, kako uspomljuje Muhammed Abdu Lehab, kaže onaj e, koga obožavaju vahuvaradin a on je zadovoljan sa time To je primjer faraona, bili su ga ljude obažavali i on je bio zadovoljan svima pozivao u to. Kaže sljedeće, vomen iddaa šejen min ilmi lgajbi. Kaže onaj ko tvrdi da nešto zna od gajba, misli se od gajba onog mutlak, gajba, opće gajba, a ne ono koji se krade od, se krade od uh, džina, od džina koji prisluškuju prisluškuju naredbu odlaže anu koje dolazi melecima pa nešto ukradu pa poznato kako opisano u hadisima to je znači treće, znači smo rekli iblis pa onda onaj ko se obožava zadovoljno s time, to je druga, druga vrsta taguta treća kaže onaj ko tvrdi da zna gajb znači oni koji proriču sudbinu gataju četvrtu omen da ana sa ibadetin psi ona ko poziva ljude da njega obožavaju ko poziva ljude da njega obožavaju takođe ovo znači ovo, ovo ulazim znači klasim primjer faraona koji poziva ljude omen omen hakem ima to ima takve stvari kod, kod nekih sekte kod neki sekti unutar islama kod muslimana recimo kod sufija kod, kod, kod, kod rafidija Uh, neki sekte su unutar njih, upale u ovaj u ovo tagutstvo. i peto kaže vomen hakeme bihajri ma enzel Allah, kad... sudi uh, sa, mimo onog koje Allah Žešanu objavio znači vladar koji ne vlada po šerijatu <clears throat> to je peta vrsa taguta. <clears throat> to je on spomenuo ovdje na ovom mjestu uh, što se tiče ovog uh, petog ko ne vlada nevlada uh, po uh, po šerijatu. Euh, a sećate se sjeća, zna, nismo, da nismo čim za nismo ovde govorili, ja smo ja sam govorio na ne drugim mjestima. Uh, da popita in toga šta učenjaci smatraju uh, u stvari uh, kako u, učenjaci tumače to koji vladar koji ne vlada po šerijatu uh, kada, kada je on postaje kafir, kada nije kafir, to je poznato, o tome smo govorili. Na, na ja sam to govorio na više mjesta je vrlo bitna se to zna zato da se ne pravi generalizacija ne pravi generalizacija i da se ne budi džahil um a tako bitna stvari sa, sa njom se puno barata čovjek ako ne zna u stvar može potpast pod eh, određeno pogrešno tumačenje ovog pitanja a ja sam to spominje znači preleću na brzinu znači učenjaci eh, nesuđenje po Allahom zakon dijeli u ut, uh, tri neka stanja kaže vladar koji Uh, koji ne vlada po Allahomu šerijatu i smatra da je uh, uh, vladanje po nečemu mimo šerijata bolje od šerijatskog vladanja, nema razidome da je taj je vladar kjafir. Znači, ovdje vrlo bitna stvar, vraća se na njegovo uvjerenje. Uh, drugi vladar kao i ne vlada po šerijatu, praksine nije us, uspostavio šerijat, a smatra da je svejedno vladao po šerijatu ili vladao po nekim drugim tam zakonima, francuskim, engleskim, britansko-američkim uh, itd. Znači svejedno, kao nistojno to stepeno. Tako uvođe uh, većina učenjaka na on da i ova osoba, ili skoro da nima razilažnja, da ova, da ova vladar da je on keafir. Ostaje treće stanje. Vladar koji ne vlada po šerijatu, u praksi ne vlada po šerijatu, ali je ubijeđen da je da je najbolji zakon da je islamski zakon i da je obavezno vladati po tom zakonu, međutim on u praksi ne vlada po njemu. Oko ovog trećeg posli razilažim učenjacima, jel time izašao islama ili nije izašao iz islama, ona je poznata tri stava tri stava učenjaka za ovu osobu. Uh, ono ovdje takođe pravi razliku kaže uh, ovdje se izdvaja vladar koji u osnovi je uspostavi u šerija, vlada se po šarijatu a u nekim pitanjima naginje zbog strasti, mita i tome slično ne vlada po šarijatu kaže on je uh, po iđmavu, on nije kjafir nego slijedi svoje strasti a znači uh, onaj oko kojeg imaju razilažnja, znači to je vladar znači, koji je uh, u praksi ne vlada po šarijatu znači opći zakon koji je ispostavljen tu je država gdje on vladar je ne islamski ne šarijatski a onda, a on smatra ubijeđen da je po šarijatu vla, vađib da se vlada i da je najbolji zakon. Kod toga znači, ima poznat artista učenjaka. Prvi stav učenjaka da je, da je, da je, da je to djelo Kufra, da je kafirom, da, da time izlazi islama. Druga skupina učenjaka smatra da nije kafirom, da izlazi islama, na tom su tri velike učenjaka u gometa, to su Šejih Bimbad, Ibn Uthejmin i Albani koji ne smatraju ovako vladira, vladara, ne smatraju ga kafirom. I treća skupina čaka koje kažu da ovdje se gleda taj vladar, ako je on promijenio zakon iz šarijata u nešarijatski, Uh, on je postao kafir, ako on naslijedio a neko prije njega promijenio iz šarijaskog zakona u nešarijski naslijedio vlas koja nije uh, šerijatska, kaže on time nije postao kafir, ako ubieđ naravno da, da je važi vladati po šerijatu i radi na tome. Uglavnom ovaj to stav tri poznata stava učenjaka, ovo ovaj, sam samog govorim zato da bi znali jel da ne bi da ne bi crno bijelo razmišljao po ovom pitanju. I ako znači uh, Za sve trojcu ovih vladara, sve ove vrste vladara, se kaže da je, da je tagut tako ne vlada po šarijetu. Naziva se tagutom. Pa zato kaže mnogo učanska što je Berra kaže, to znači da, da neko može da se potpada po definiciju ili pod naziv tagut, a ne mora biti kafir. Jer ova osoba koja ne vlada po šarijetu, a smatra da je najbolji zakon gdje treba da je vađi vladati po šarijetu, praksi ne vlada, i smatra ga velika skupno čnjaka da nije kafir, da nije ti ima izašu iz islama, išlo je bliži stava, Allah zna najbolje. Znači, on, znači, po svom vajenskom ponašanju potpada po definiciju Taguta. Međutim, nije Teafir. Znači, osoba može biti Tagut, a da nije time izašao iz Islama. Tako ulaze u tu skupinu, ovo što malo prije spomenuli. Znači, i vladari, loši godine vlade po širijetu, i ulema I ulema znači, koja koja pozivo da laletno atariju i tako dalje i tome slično halaljo i harame i obrnuto znači ona kad znači nije u svakom stanju iako se smatra potpuno da raguta i nije u svakom stanju nije u svakom stanju da se na može da ju spustiti kufar nego se gleda pojedinačno koje je djelo uradi koji izvodi iz islama što je što ovdje znači normal mi se ovdje ne treniramo da bi kako bi tek fil ispuštao propisno nekog nego ovdje gradimo na tome da da pokušamo razumjeti ove mesale da ne bi u praksi pravili greške. Eh, ovde sad jedna je vrlo bitna stvar. a to je pojašnjenje uh koji je došlo ovde znači, ovaj, se vraćam na komentar koji tri načela koji koji je od Salih Ousaima, poznatog šeha, koji je jako finno i kvalitetno radio ovaj, ovaj, komentar ovog tri načela. Pa je on prilikom govorao ovdje, ovdje gdje govorimo o tagutu, od definicije Ibn Al-Kaima, koja je najobuhvatnija, i da se spominju pet glavni taguta, koje spominju eh, Muhammed Umad al-Vehab, i kada on spominju da su ovaj, te tri vrste tagutstva koje se vraćaju, tagutstvo i badetu, tagutstvo u sljeđenju, tagutstvo u eh, uvladanju, u pokornosti to smo govorili o tome i kako može biti na koji način može biti a onda on ovaj prilikom govora ovde kada smo malo prije rekli da Allah dželešanu kada kažemo voftara da voftara dallahu ala jamil ibadi kufre bitagut vel iman billah Allah dželešanu je naredio naredio svim robovima kufr utaguta i vjerovanje u Allaha. E tu dolazimo do momenta sada kako razumijete, ono što se malo prije priča na početku. Da imamo muslimane koji nikad ni šu za, ni za taguta, ni kufru taguta, ne to poznato, a musliman sebe tretiraju i mi ih ubrajamo muslimane. Kako može biti musliman, a nema kufru taguta? To je ona, ona, ona, ona stvar koja je vrlo bitna da se razumije, Ona kako se ne razumije, onda možeš lahko upasti u tu klopku da ti dođe neki ovi koji pogrišno razumijevaju ovo Ove, ove stvari tekfirske tagutske takvutske i da ti složi priču i da ti oko sebe sve protekfiriš zbog ovog pogrešnog razumijevanja. Ispravno razumijevanje je ovdje, kao što kaže ovaj še, kaže nakon, normalno, še imam doha bodna, ovdje kur'anski ajit, la ikrahe fi din, nema prisile u vjeru, kad tebe je na ruštu minan jasna je uputa rušt, uputa koja je s pravim putom sa islamom, Min minan gaj od zla blude, Kaže: "Fame men bit tagut onaykovi re kaže u pardon onayko učini kufr znači nevjerovanje negiranje taguta tagut je sve ono što se božam ima lađa anu u općoj to definiciji i lovu trosku koji smo malo principom menjali kaže, kaže on se uhvatio najčvršće veze koje veze la ilaha illallah se uhvatio od koje se ne, ne odvaja znači jake veze vuska, znači jake veze i snazni veze la infisale leha znači la inkata, znači koja se ne prekida ne može se prekinta veza o čemu je ovdje u stvari riječ e, on ovdje u stvari tumači i, i to je tačno i tek se ovako može razumijeti da u stvari kufr utaguta i vjerovanje u lađil šanuhu znači iman bila u stvari to znači laj laj, laj, laj. I to je ključ razumijevanje. U stvari, kufr utaguta i imanu Allaha, to je u stvari lajla hilala. I to nam objašnjava to kako da sad razumijemo to, kako mogu bići naši rotili muslimane, a nemaju kufr utaguta. Čim imaju lajla hilala? U stvari, on su rođen ka musliman, tako da nema potrebe da, da ilaču i da ulazi u islam, rođenska musliman. Ali, kada kažemo gdje im je Kufr taguta, znači osoba koja izgovori la ilah ilala i vjeruje, la ilala, razumije la ilah ilala, ona čirla Kufr taguta. I to je, to je rješenje razumijevanja ovoga. Kako? Pa zato što la ilah znači negacija, nema božanstva. Negacija imamo. Koje božanstva? Nema božanstva... To je ovdje negacija. Znači, nema je božanstva koje zaslužuje da se obožava, da se uputi njemu i badet. Illa lah, potvrda, osim Allaha Đelešanuhu, on jedini zaslužuje da se uputi, on istinsko pravo božanstvo. Znači, to, to je značaj, la negacija, da i postoji jedno drugo božanstvo koje zaslužuje da se upuće i badet. Illa osim Allaha Đelešanuhu, on jedini zaslužuje da se upuće i badet. Znači, ti to je u stvari, la ilahe, znači, to je kufrut aguta pač znači, nema nikog mimo Allah džanu zasluži da mu se da mu se čini ibadete to je kufru taguta to je tagut sve što se obožava mimo Allaha to je tagut to je la ilahe illallah a znači inallah znači potvrđeno da se da se upućuje ibadete samo Allah džanu iman billah temet znači kufru taguta kufru taguta kufru taguta je u stvari la ilahe iman billahi illallah Time, znači to se dvoje vrača na la ilahe tako da jedno drugo upotpunjava i ono što došlo u hadisu Men قال لا ko kaže la ilaha illa, znači izgovori riječima la ilah dab primio islama da bušu islam. Wa kafara bima yu bidun Allah. I kaže učini kufru, ono što baš imalaš jedno, znači potvrđuje ono prihodno. Kad izgovori la ilaha illa, trebao razumjeti da je to kufru taguta. To sam potvrdio prihodnu stvar. Onda mu je zabranjeno njegovo imetak i njegova krv, znači privatoma ga vanštino kao muslimana, a a a, a, a račuće polagat kod la habu Allah. I to je ključ razumijevanja ovoga. I odate dolazi problem, problem kod nas, kodovi koji pre teoriju u, u tekfir, pogrešno ga tumači i razumiju, da oni bukvalno hoće i tražu, traži se od ljudi koji živiju u praksi, ona, da se oni učinili kufru taguta. Tvarno, da on zna i čuva da on učinili kufru taguta da bi ga prihvatili ko muslimana. A onda su još još dalje, pa onda nakaradno tumači tog taguta. E, znači u osnovi, znači ispravno, šta znači kufra taguta? Da ti, da ti imaš uvjerenje Da ti imaš uvjerenje da sve što se obožavam imala Allah Šanu da je to taguta, da nije dozvoljno, da treba kufer to učinit i znači da se treba boriti protoga, pa ja sam to kao učeniac govorili, da treba znači vi to toga da treba zeklon taguta, ovaj vjerova da je da je ona da je tagut kafir i tako dalje, oni momenti gdje kafir te detalje to, to se pojašnjava to učimo. A, a, znači to je ono uvjerenje koje se traži od nas a ne pogrešno, u praksi znači što imamo kod ovih pogrešno tumača ovo stvar, da ti u stvari moraš da protekviriš ovog gladara, onog gladara, počevi od arapskog svijeta, počevi od kod našeg svijeta, ili među nama ovdje koga nekog neko protekviri, da moraš učit kufru u njeg, da bi ti sačuvao svoj ima, znači to je budalešna čista, to je nakran, to je bolest, to je nenormalna stvar. I ne samo to, nego se još dalje da smatraju da u stvari da je taj kufru taguta. Uh, da je, u stvari protekvirt koje kjafri ta da je to u stvari da je to kaže ibadat kaže tekfiri ibadet da tekviriš ljude oko sebe da je to ibadet. da si, da se time približavaš Allah džeshanu a, a, a, a naravno nema dokaza za tako nešto a poznate obrnutu rečenicu od ulemije kaže ma te abadan allah bi bi tekfiri nas allah džeshanu na ne učinimo ibadet tekfirom ljuda To je propis, poznato da posluji propisu, fikuvak, idi, zaučava se šta je kufer, šta izvodi slama, šta ne izvodi. Ali da sad, da, postani, da post, tebi postane stvar u životu bitna, da on joj razmišlja, se baviš njome, ko je kufr, ko je tagut, je li ova ili nije, od pojedinačno ljudi, da kažemo, i sad živimo u zemlji, gdje sam vila po Allahom zakonu, imamo se mana laska, moraš u njih kufr u da sad kažem, evo, konkretno. Ima uladara koji, koji, koji sebe tretira muslimano, ga ubraja muslimane, poput uh, Bakira, on je na, na vlasti, a ne vlada po šarijetu. Znači, tagut. Moraš učiniti kufru, kufru taguta, ako neće, neće, ne učiniš kufru tog taguta, ti iski afir. Znači, on tako razmišlja. Idu oko ok toga, to nije jasno ko da, oko toga ne ima dileme. I ko to ne kaže, on znači, ni uspostavio kada je temelj vjeri. Mu. Koji mu je temelj fali? Koji je kufru taguta mu fali. Ima on, ima on Allaha, kaži on kaže Laj, la ilaha illa Allah i klanjaj posli međutim nije učinio kufru taguta I zbog toga je, kaže ni u potpunio dio vjere i one kafir i on i njega e onda drugi koji njega ne tekviri ovog ovda i one kafir i tako lančano znači idu u krug tako da ostane jako mala skupina ovaj od onih momina među njima na raslo što je bolje što đavjavace to je bude lišna čista znači kako tako isto mlađi uopšte šta je bilo smo malo prije na nam subode znači i sad normalno taj dijapazon tih stvari koji izvodi islamak on je pomažu se muslimanci pogunus pote po u borbi kao to dio kufra izvođa islama i odma protektiv znači kao to mišlo lokom pa tu ni naš bilo ni andalus uopšte muslimana je bilo za vrijeme krstaškratu muslimana sve je bilo ratova pomagali su jedni drugima ako bi tako tomačel nakaradno znači to je zaista velika devijacija uh, ovu temu uh, uh, uh, znači propis koji treba izučavati koji treba znati ali onako kak slučajno ljudi pojasni kako su šerijski tekstovi došli i poznati od ulemi a ne na ovako, na ovaj devijantni način koji postoji u praksi, koji veliki Bela i veliki Musibet, kod oni koji pogotovo uđu, vrate, se vjeri i prvo što nauče ovo, nakaradno nauče ovu stvar. I onda liječenje toga je, znači, veliki proces. Jako teško te ljude izliječiti i vratiti u normalu. E, sad kad tome dodamo, još ovo me dodamo, ulazok u parlament, glasanje. Sve demokratija, sve su kaže, kufrovi nad kufrovima. Ko oni će učeni kufr u kufrove, kaže, ima namo, nema. Ko ne prote protekviri takve koji smatraju da je to ure, i oni su u Afriji, to je budalešna ludošćista. Ako mi neko od vas pitao, pa dobro, čekaj, zašto, je, zašto nije kufr, parlament koji, u kojem se ne vlada po šarijanskom zakonu. Zašto nije kufor nesuđenje po lahom zakonu? Ovdje smo spomenuli, većina učenjaka smatra da onaj koji na vlasti ne vlada po šarijatu, a ubjeđen da je šarijat najbolji zakon da je vađi po njem vladati, smatra da to nije dijelo kufr. Kako što ga ne tekviri? Znate zašto? Zato što vladanje po šarijatu u osnovi nije i badet. Vladet po šarijatu, znači ti si na vlasti i sad trebaš postaviti. Noć znači, to ne pada ne tolko namaz. Naći razlika između namaza posta i zekata. Naći razlika između toga i suđenja po šerijatu, traženja tehakum, traženje presude kod, on, kod ne kod nevlade po šerijatu, vlada pojdu, parlament, tako, to se vezuje međuljudski postupci, to nisu badeti. I kad oni postaju kufr, širk, onog momenta kad osoba smatra, negira da je to, da je to u islamu važbi obaveza. Znači, neki je ono što korani suneti, e onda si prešao u granicu. A što u praksi radiš to, uletiš tu i radiš to, znači nije samo to djelo kufr u osnovi. Nego morate faliti u objeđenje. Zato učenjaci ovdje, kada kaže ušao u parlament, ne vlada po šarijetu, vraćate prvo šta, šta mu je objeđenje. Ako u objeđenje da to halal doreda, e, sa tim u objeđenjem si izašli iz slama. A sami upadali, najviše haram, veliki gre i opasno za njegov iman. Znači, da ovo razumijete, znači, u tome pointa, kako ako neko je, dobro, nekontavamo ovo, šta je što je ovo kufar, što je nije isto, onaj koji digne, znači, na stepen, činjenje sežde kipu, koji nema sumnje da je, da, je, da, je to, da je to širki kufr. da osoba ode, ode pred kipa koji se obožava, učini seždu, to je kufar, zato što je, je sežda ibadet, dignit ta, tu vrstu ibadeta, da se onda istovremeno digne ulazak u parlament, nevladanje po šerijatu, tretiranje demokratike, stretiranje glasanje, glasanje svakako ne ima veze sa kidom, da se to digne na stepen kufra širka kao da je čovjek učinio seždu, kipu, znači, to je devijacija koji imamo praksu. I tu su oni pogriješeni. Da su izjednačili ulazak u parlament, nevladanje po šerijatu, glasanje izbore, koje su mi urijeva smiješno, ovaj, dignu su na stepen činjenja sežde kipu. I normalno da su došli do tog rezultata. I, da su, da, i, o, i onaj ko to nauči, od početka pogrešno to nauči. I, i koncentriše svoje, svoje vjerovanje, svoju akidu na tije stvari. Parlament Tehakum, Asl-Din, od tog izučava, izučava. I tu on postaje glavna stvar. Znači, on normalno ide u ulicu, sam razmišlja ko je, uleti, ko je uletio u taj kufr ko ni uletio u taj kufer. Ne može zaspati, neskontaj, jesam ovo pretekvirio, nisam ovo pretekvirio. Ja mogu ovaj, mogu mirnog, mirnog srca da zaspim od sekirancije koje je tagut, koje je kufr koje... Znači, to je smirano, znači, to je bolest. Pogotovo što je znači, na pogrešan osnovi izgrađeno kako se to tumači. I zato je vrlo bitno da, da ovo, znači, slobodnači, ako imate neke nejasnoće, neku šubu, pitajte. Nemojte dozvoli, znači, da se to gomilako odvacuje, da nam put vidiš ga puku, otišao tamo na avijonu, hvala ga nije, nije uspio otići u Siriju. Znači, Prolupo pr prilupo čovjek to tam, pretekvirio sve živo, samog sebe svaki dan, pretekvirio dva puta. Znači, to, to, to je bolest, to se dešava, zaista. Zato, znači, treba ove stvari učiti izučavati i, naim, nije ti jasno pitaj. Ne znam koliko sam uspio da vam dostavimo ovdje. Ja sam ovdje bio pripremio ovdje definicija ta ugoda što su učenjaci, ili ste i tako dalje učenjaka sa vreme. Znači, uh, sve te definicije uglavnom vraćaju se na isti kalup. A obuhvata i ovaj Ibn Haimova definicija. Tako da ne je potreba kod toga da, da nam uzima to puno vremena. Ova, i najbitnija ovdje stvar koja se malo prijeglal to je znači, da ovo razumijevanje ta guta, da je znači, greška se dešava i zašto se upada u tekvić zbog toga. Što se hoće to razumija, kufru taguta da se spusti u stvarnost. Da je neka država, neka olaz da se oni taguti, onda so što daleko, vi znate kako je to u praksi. Ne samo da tekviri ono koje na na, na vlasti, da je on kefer jer je tagut. Nek tekviri njegove ministre koji ga pomažu i on su taguti jer ga pomažu. Tekviri policije i vojsku jer policija vojska čuva i tu tagusku vlast. Onda imamo on policiju, šaš policiju, i onda su taguti. E kak što ti u ratu tagu, u tagutskoj policiji? Krajaš taguti su Afri i tako da. Znači, to su budalešna, budalešna koje, kojima nema kraja. Znači, ko su ufati u to, ko urovni u to, znači, ovaj, zaista se šeitan poigrava sa njim. Ja molim me, laži, šanodan, povećam fiku vjeru, da nas uči, i da nam ove stvari učini jasnima na kakve je suše reci Allahumma bianti ashhadan la la enta estakvir ka tubu i lek inna islam madar